на балкон, і вони обидва впали в купу. Одночасно я потягнув за легкий шнур, який прикріпив до стартового важеля мого двигуна. У відповідь корабель піднявся, і я піднявся разом з ним, звисаючи на кінці моєї мотузки. Моя ситуація була далекою від завидної. Я, звичайно, не міг керувати кораблем. І, якщо він не підніметься досить швидко, у мене був чудовий шанс розбитися на смерть об якось будівлю, коли мене тягнули через місто. Але навіть ця загроза аж ніяк не була найбільшою, яка мені загрожувала. Бо тепер я почув постріл, і куля просвистіла повз мене. Вбивці намагалися збити мене. Я підіймався якомога швидше до свого літака, але підійматися по маленькій мотузці, розгойдуючись під повітряним кораблем, що підіймається, незавидна ситуація. Навіть без додаткової небезпеки бути обстріляним бандою вбивць. Корабель ніс мене навскіс через проспект, на якому стояла будівля, де базувався загін Урджана. Я думав, що неодмінно вдарюся об карниз протилежної будівлі, і, повірте мені, я вклав усі свої сили та спритність у те, щоб видартися по цій мотузці, коли швидко перелітав через проспект. Однак цього разу доля була на моєму боці, і я пролетів якраз над дахом будівлі. Вбивці все ще стріляли в мене, але я припускаю, що більшість їхніх влучень у минулому були завдяки отруєним кинжалам, оскільки їхні навички стрільби з пістолета були жахливими. Нарешті мої пальці зачепилися за поручні мого корабля, і мить по тому я вже підтягнувся на палубу. Потягнувшись до органів управління, я відкрив дросель наповну і направив ніс корабля на гелій. Можливо, я був безрозсудним, бо ігнорував загрозу патрульних катерів і не намагався уникнути їхньої пильності. Ніщо не мало для мене значення зараз, окрім як вчасно дістатися до Гелію, щоб захистити мою принцесу. Як добре мої вороги знали, куди вдарити. Як добре вони знали мої вразливі місця. Вони знали, що нічого з того, що я маю, включаючи моє життя, я не відмовлюся віддати заради порятунку є Торіс». Вони, мабуть, знали також, яку ціну їм доведеться заплатити, якщо з нею трапиться лихо, і цей факт позначив їх як відчайдушних людей, якими вони були. Я загрожував їхній безпеці та їхньому життю, і вони ризикували всім у цій спробі перемогти мене. Мені було цікаво, чи хтось із них упізнав мене. Я не бачив Рапаса у вікні». І в темряві ночі здавалося малоймовірним, що двоє інших вбивць, які бачили мене лише мить у їдальні, могли бути впевнені, що це я, кого вони бачили на секунду, звисаючи на кінці мотузки, що крутилася. Я відчував, що вони могли запідозрити, що це Вандор, але я сподівався, що вони не впевнені, що це Джон Картер. Мій швидкий корабель швидко рухався через місто Зоданга, і я думав, що мені вдасться уникнути труднощів, коли раптом почув попереджувальний вой патрульного катера, який сигналізував мені зупинитися. Він був значно вище за мене і трохи попереду, і праворуч, коли виявив мене. Мій дросель був відкритий наповну, і я мчав крізь розріджене повітря вмираючої планети на повній швидкості». Патрульний катер, мабуть, миттєво зрозумів, що я не збираюся зупинятися, бо він рвонув вперед зі швидкістю, одночасно пірнаючи до мене. Її швидкість у цьому довгому піке була неймовірною, і хоча зазвичай вона не була таким швидким кораблем, як мій, її шалена швидкість у піке була значно більшою, ніж міг досягти мій корабель. «Я вже був надто низько, щоб набрати швидкість пікіруванням, і не міг би таким чином зрівнятися з великою швидкістю більшого корабля, вага якого додавала йому імпульсу. Він насувався прямо на мене і швидко нас доганяв, рухався по діагоналі з мого правого борту». Здавалося марним сподіватися, що я зможу врятуватися, і коли він відкрив по мені вогонь з носових гармат, я майже зважився припинити боротьбу і здатися, бо принаймні тоді я залишився б живим. Інакше я був би мертвий, а мертвий я не міг би допомогти Деї Торіс. Але тоді я зіткнувся з тим фактом, що мене затримають, що я можу не встигнути дістатися до Геліуму вчасно. Я був впевнений, що мене заарештують, і майже напевно мене ув'язнять за спробу втечі з патрульного човна. У мене не було документів, і це все ускладнить для мене. У мене були чудові шанси бути кинутим у рабство або в ями під містом, щоб чекати на майбутні ігри. Ризик був занадто великий, я повинен без зволікань дістатися до геліуму. Раптом я повернув кермо праворуч, і так швидко маленький корабель підкорився моїй волі, я ледь не вилетів з його палуби, коли він раптово повернув на новий курс. Я заклав крутий віраж прямо під корпусом патрульного корабля, коли він пронісся близько надімою, і таким чином він не міг стріляти по мені, оскільки його гармати були закриті його власним корпусом. Тепер його більша вага і швидкість піке зіграли мені на руку». Вони не могли стримати швидкість цього більшого корабля і повернути його на новий курс з тією ж легкістю, з якою я маневрував своїм легшим, одномісним кораблем. В результаті, перш ніж він знову вийшов на мій слід, я пролетів далеко за зовнішні стіни Зоданги, і, рухаючись без вогнів, патрульний човен не міг мене виявити. Я бачив його власні вогні протягом кількох миттєвостей, але я міг сказати, що він не на правильному курсі». А потім, з полегшенням, я влаштувався для довгої подорожі до Геліуму. Коли я мчав крізь розріджене повітря вмираючого Марса, Турія піднялася над західним горизонтом попереду, заливаючи своїм блискучим світлом величезні простори мертвих морських днищ, де колись котилися могутні океани, несучи на своїх грудях великі кораблі славної раси, яка тоді домінувала на молодій планеті. Я пролітав повз їхні зруйновані міста на узбережжях цих стародавніх морів, і в моїй уяві я заселяв їх щасливими безтурботними натовпами. Там знову були великі джедаки, які ними правили, і клани воїнів, які їх захищали. Тепер усі пішли, і, без сумніву, в темних закутках їхніх величних будівель розмістилося якесь дике плем'я жорстоких і безрадісних зелених людей. І ось я помчав через великі простори пустирів до місць близнюків Гелію та жінки, яку я кохав, жінки, чия невмируща краса була гордістю всього світу. Я налаштував свій компас на свою ціль, і тепер я розлігся на палубі свого літака і заснув. Це довга і самотня подорож від Зоданги до Гелію, і цього разу вона здавалася нескінченною через моє занепокоєння за безпеку моєї принцеси. Але нарешті вона закінчилася, і я побачив багряну вежу великого гелію, що маячила переді мною. Коли я наблизився до міста, патрульний катер зупинив мене і наказав пристати до нього. Протягом дня я змив червоний пігмент зі своєї шкіри, і ще до того, як я назвав своє ім'я, офіцер, який командував патрульним катером, впізнав мене. Мені здалося, що я помітив деяку стриманість і збентеження в його манері, але він не сказав нічого, окрім того, що шанобливо привітав мене і запитав, чи може його корабель супроводжувати мене до мого палацу. Я подякував йому і попросив його слідувати за мною, щоб мене не затримували інші патрульні катери, і коли я був у безпеці над своїми ангарами, він схилив ніс і пішов. Коли я зійшов на дах, ангарний вартовий підбіг, щоб забрати корабель і загнати його в ангар. Це були старі і вірні слуги, які були в мене на службі роками. Зазвичай вони вітали мене з ентузіазмом, коли я повертався після відсутності. Їхнє ставлення до мене, хоч і завжди шанобливе, було радше ставленням старих слуг, ніж суто військових слуг. Але сьогодні ввечері вони вітали мене з відведеними очима і, здавалося, почувалися ніяково. Я не став їх розпитувати, хоча інтуїтивно відчував, що щось не так. Замість цього я поспішив по пандусу до свого палацу і одразу ж попрямував до покоїв моєї принцеси. Коли я наближався до них, я зустрів молодого офіцера її особистої охорони, і коли він побачив мене, він швидко пішов назустріч мені. Його обличчя виглядало зморщеним і заклопотаним, і я бачив, що він бореться з пригніченими емоціями. «Що трапилося, Джад Оре?» – запитав я. «Спочатку командир патрульного катера, потім ангарна охорона, а тепер ви всі виглядаєте так, ніби втратили свого останнього друга». «Ми втратили нашого найкращого друга», – відповів він. «Я знав, що він має на увазі, але не наважувався вимагати прямого пояснення. Я не хотів цього чути. Я здригнувся, почувши слова, які, як я знав, він скаже, як ніколи раніше в житті не здригався ні від чого, навіть від зустрічі зі смертю. Але Джад Ор був солдатом, і я теж, і яким би болючим не був обов'язок, солдат повинен сміливо зустріти його». «Коли вони її забрали?» – спитав я. Він подивився на мене з широко розплющеними від здивування очима. «Ви знаєте, сер?» – вигукнув він. Я кивнув. «Це те, що чому я поспішав із Зоданги, щоб запобігти, і тепер, Джад Ор, я запізнився, чи не так?» Він кивнув. «Розкажи мені про це», – сказав я. «Це сталося минулої ночі, мій принце, коли саме ми не знаємо. Двоє чоловіків стояли на варті біля її дверей». Це були нові люди, але вони успішно пройшли ті самі ретельні перевірки та розслідування, які повинні пройти всі, хто вступає до вашої служби, сер. Сьогодні вранці, коли дві рабині прийшли замінити двох, які чергували з принцесою минулої ночі, вони побачили, що її немає. Дві рабини лежали мертві у своїх спальних шовках і хутрі. Їх було вбито у сні. Двох охоронців не було. «Ми не знаємо, але ми вважаємо, звичайно, що це вони забрали принцесу». «Так і було», – сказав я. «Вони були агентами Урджана, вбивці з Зоданги». «Що було зроблено?» «Тардос Морс Джеддак, її дідусь, і Морсь Каяк, її батько, відправили тисячу кораблів на її пошуки». «Дивно», – сказав я. «Я не бачив жодного корабля протягом усього мого польоту з Зоданги». «Але вони були відправлені, мій принце», – наполягав Джад Ор. Я знаю, тому що я благав дозволити мені супроводити один з них. Я відчував, що відповідальність лежить на мені, що якимось чином це моя вина, що мою принцесу забрали. Де б вони не шукали, вони марнують свій час, сказав я. Передайте слово від мене Тардосу Морсу. Скажіть йому, відкликати свої кораблі. Є лише один корабель, який може піти туди, куди забрали Дею Торіс, і лише двоє чоловіків у світі, які можуть керувати цим кораблем. Один з них – ворог, інший – я сам. Тому я повинен негайно повернутися до Зоданги. Немає часу на втрати, інакше я б сам побачив джедака перед від'їздом. «Але чи немає нічого, що ми можемо зробити тут?» – запитав він. «Чи немає нічого, що я можу зробити? Якби я був більш пильним, цього б не сталося. Я повинен був завжди спати перед дверями моєї принцеси. Дозвольте мені піти з вами». У мене є добрий меч, і може настати час, коли навіть сам воєначальник буде радий, щоб хтось підтримав його. Я на мить задумався над його проханням. Чому б не взяти його? За своє довге життя я так звик покладатися лише на власні сили. Але в ті випадки, коли я бився з хорошими людьми поруч, я був радий, що вони там були. Такі люди, як Карторіс, Кантос Кан і Тар Старкас. «Я знав, що цей молодий падвар вправний з мечем, і я також знав, що він вірний моїй принцесі та мені. Принаймні, він не буде перешкодою, навіть якщо не буде допомогою». «Добре, Оре, сказав я, – «переодягнись у просту збрую. Ти більше не падвар у флоті Геліуму. Ти пантан без країни, до послуг будь-кого, хто тебе прийме». «Попроси офіцера охорони негайно прийти до моїх покоїв, і коли переодягнешся, приходь туди також, не затримуйся». Офіцер охорони прибув до моїх покоїв невдовзі після мене. Я сказав йому, що йду на пошук ідеї Торіс і що він буде відповідати за господарство до мого повернення. «Поки я чекаю на Джата Ора», – сказав я – я хотів би, щоб ти пішов на посадковий майданчик і подав сигнал патрульному катеру. Я хочу, щоб він супроводжував мене за межі стін міста, щоб мене не затримали. Він відсалютував і пішов, а після його відходу я написав короткі записки Тардосу Морсу та іншим – Морсу Каяку та Карторісу. Коли я закінчив останню з них, увійшов Джад Ор. Він був підтягнутим і ефективним воїном, і я був задоволений його зовнішнім виглядом. Хоча він був у нас на службі вже деякий час, я не знав його близько в минулому, оскільки він був лише незначним падваром, прикріпленим до почту деєторіс. Падвар, до речі, має звання, яке приблизно відповідає званню лейтенанта в земній військовій організації. Я жестом запросив Джата Ора слідувати за мною, і разом ми пішли на посадковий майданчик». Тут я вибрав швидкий двомісний літак, і коли я виводив його з ангару, патрульний катер, який викликав офіцер охорони, спустився на майданчик. За мить ми вже рухалися до зовнішніх стін великого геліуму під ескортом патрульного човна. І коли ми пропливли, ми схилили наші носи один до одного на знак прощального привітання. Я направив ніс мого літака в бік за данги і відкрив дросель на повну, а патрульний човен повернув назад над містом. Повернення до заданги минуло без пригод. Я скористався наявним часом, щоб ознайомити Джата Ора з усім, що сталося, поки я був у заданзі, і з усім, чого я там навчився, щоб він був заздалегідь добре підготовлений до будь-якої надзвичайної ситуації, яка може виникнути. Я також знову пофарбував свою шкіру червоним пігментом, який був моїм єдиним маскуванням. Звичайно, я був дуже стурбований долею Деї Торіс і приділяв багато часу марним припущенням щодо того, куди її викрадачі могли її відвести. Я не міг повірити, що міжпланетний корабель Гара Нала міг наблизитися до Геліуму, не будучи виявленим. Тому здавалося набагато більш розумним припустити, що Дею Торіс було доставлено до Зоданги і що з цього міста буде зроблено спробу перевести її до Турії. Мій стан душі під час цієї довгої подорожі неможливо описати. Я уявляв свою принцесу у владі головорізів Урджана, і я уявляв її душевні страждання, хоча знав, що зовні вона залишатиметься спокійною та мужньою. Яким образам і приниженням вони її піддадуть? Криваво-червоний туман плив перед моїми очима, коли подібні думки проносилися в моєму мозку, і жага крові вбивці повністю заволоділа мною, так що, боюся, я був досить похмурим і нетовариським компаньйоном, з яким плив Джад Ор протягом останніх годин цього польоту. Але нарешті ми наблизилися до Зоданги. Знову була ніч. Можливо, було б безпечніше почекати до світанку, як я вже робив раніше, перед в'їздом у місто, але час зараз був надзвичайно важливим фактором. Не вмикаючи вогнів, ми повільно просувалися до міських стін, і постійно пильнуючи за патрульним човном, ми прослизнули через зовнішню стіну і опинилися в темній алеї за нею. Тримаючись неосвітлених вулиць, ми нарешті безпечно дісталися до того самого громадського ангару, який я відвідував раніше. Перший крок у пошуках Деї Торіс було зроблено. Розділ одинадцятий у домі гаранала. Неуство й дурість іноді виявляють переваги, які підносять їх до гідності чеснот. Неуки і дурні рідко бувають достатньо уявними, щоб бути інтелектуально допитливими. Людина з ангару бачила, як я відлітав на одномісному літальному апараті сам. Тепер вона бачила, як я повертаюся на двомісному апараті з компаньйоном, проте вона не виявила жодної бентежної цікавості з цього приводу. Зберігаючи наш апарат в ангарі та наказавши людині з ангару дозволяти будь-кому з нас виводити його, коли ми забажаємо, я провів Джата Ора до громадського будинку в тій же будівлі, і після того, як я представив його власнику, я залишив його, оскільки розслідування, яке я зараз мав намір провести, могло бути проведено з більшою користю однією людиною, ніж двома. Моєю першою метою було дізнатися, чи покинув корабель Гаранала Зодангу. На жаль, я не знав, де знаходиться ангар, в якому Гарнал побудував свій корабель. Я був цілком упевнений, що не зможу отримати цю інформацію від Рапаса, оскільки він уже підозрював мене. І тому моя єдина надія покладалася на Фала Сіваса». Я був цілком упевнений, що він повинен знати, оскільки, судячи з його зауважень, я був переконаний, що двоє винахідників постійно шпигували один за одним, і тому я вирушив у напрямку будинку Фала Сіваса, наказавши Джату Ору залишатися в громадському будинку, де я міг знайти його без зволікань, якщо мені знадобляться його послуги. Було ще не дуже пізно ввечері, коли я дістався до будинку старого винахідника. На мій сигнал Гамас впустив мене». Він здавався трохи здивованим і не надто задоволеним, коли впізнав мене. «Ми думали, що Урджан нарешті позбувся тебе», – сказав він. «Не пощастило, Гамасе», – відповів я. «Де вас? «Він у своїй лабораторії на верхньому поверсі», – відповів мажордом. «Я не знаю, чи захоче він, щоб його турбували, хоча вважаю, що він буде радий тебе бачити». Він додав це останнє з неприємною інтонацією, яка мені не сподобалася. «Я зараз же піднімуся до його покоїв», – сказав я. «Ні», – сказав Гамас, – «ти почекаєш тут. Я піду до господаря і спитаю, що йому завгодно». Я прослизнув повз нього в коридор. «Ти можеш піти зі мною, якщо хочеш, Хамасе», – сказав я. Але я вважав вас розумною людиною, фалсівас. А тепер я бачу, що помилявся. Це змушує мене посміхнутися. Я думав, що він вибухне, але йому вдалося стриматися». «Що саме ви маєте на увазі?» – гнівно запитав він. «Я маю на увазі, що жодна розумна людина не розмовляла б з лейтенантом Тоном, яким ви щойно звернулися до мене, незалежно від того, що вона підозрює, поки ретельно не розслідує. Ви, ймовірно, слухали Хамаса під час моєї відсутності, тому мене, звісно, засуджують без заслуховування». Він мовчки кліпнув на мене, а потім трохи більш вічливим голосом сказав, «Ну, продовжуйте, поясніть, де ви були і що робили». «Я розслідував деякі дії Урджана», – відповів я. «Але зараз у мене немає часу вдаватися до пояснень. Найважливіше для мене зараз – піти в ангар Гарнала, і я не знаю, де він знаходиться. Я прийшов сюди до вас за цією інформацією». «Чому ви хочете піти в ангар Гарнала?» – вимагав він. Тому що я маю інформацію, що корабель Гарнала покинув Зодангу з місією, в якій пов'язані і він, і Урджан. Ця інформація привела Фала Сіваса в стан збудження, що межував з апоплексією. «Калот!» – вигукнув він. «Злодій! Мерзотник! Він вкрав усі мої ідеї, а тепер запустив свій корабель раніше за мій». «Заспокойся, Фала Сівас!» – закликав я його. «Ми ще не знаємо, чи корабель Гарнала відплив». «Скажи мені, де він його будував, і я піду і розслідую». «Так, так», – вигукнув він, – «негайно. Але, Вандор, чи знаєш ти, куди прямував гарнал? Ти це з'ясував?» «Я вважаю, до Турії», – відповів я. Тепер Фальсівас справді був охоплений люттю. У порівнянні з цим його перший вибух здавався майже як захоплене схвалення його конкурента за винахідницькі лаври». Він назвав Гара Нала всіма брудними словами, які тільки міг знайти, і всіх його предків аж до первісного дерева життя, з якого, як вважається, походять усі живі істоти на Марсі. «Він їде в Турію за скарбом!» – закричав він наостанок. «Він навіть цю ідею вкрав у мене!» «Зараз не час для голосінь, фалесі вас!» – огризнувся я. «Ми нікуди не дійдемо!» «Скажи мені, де ангар Гаранала, щоб ми могли точно знати, чи відплив він чи ні». З зусиллям він взяв себе в руки. А потім він дав мені детальні вказівки, як знайти ангар Гаранала, і навіть розповів, як я можу потрапити до нього, розкриваючи знайомство з фортецею свого ворога, яке вказувало на те, що його власні шпигуни не сиділи без діла». Коли Фалсі Вас закінчив свої вказівки, мені здалося, що я чую звуки з кімнати за ним. Приглушені звуки, зітхання, можливо. Я не міг сказати. Звуки були слабкенькі, вони могли бути чим завгодно. І ось Фалсі Вас перетнув кімнату в мій бік і випровадив мене в коридор, трохи поспішно, як мені здалося. Але це могло бути моєю уявою. Я подумав, чи він теж чув ці звуки». «Тобі краще піти зараз», – сказав він, – «і коли ти дізнаєшся правду, негайно повернись і доповіси мені». По дорозі з покою Фала Сіваса я зупинився у своїх, щоб поговорити з Зандою, але її там не було, і я продовжив шлях до маленьких дверей, через які я приходив і йшов з дому Фала Сіваса. Гамас був там у передпокої. Він виглядав розчарованим, коли побачив мене. «Ти йдеш?» – запитав він. «Так», – відповів я. «Ти повернешся сьогодні ввечері?» «Сподіваюся», – відповів я. «І, до речі, Гамасе, де Занда? Її не було в моїх покоях, коли я заходив». «Ми думали, що ти не повернешся», – пояснив Дворецький, «і Фалсівас знайшов для Занди інші обов'язки. Завтра я попрошу Фістала дати тобі іншу рабиню». «Я хочу Занду знову», – сказав я. «Вона задовільно виконує свої обов'язки, і я віддаю перевагу їй». «Це те, що тобі доведеться обговорити з Фалом Сівасом», – відповів він. «Тоді я вийшов у ніч і більше не замислювався над цим питанням, оскільки мій розум був зайнятий набагато важливішими міркуваннями. Мій шлях пролягав повз Шинок, де я залишив Джата Ора, і в інший квартал міста. Тут, без особливих зусиль, я знайшов будівлю, яку описав Фал Сівас. З одного боку від нього була темна вузька алея». Я увійшов туди і навпомацьки добрався до дальнього кінця, де знайшов низьку стіну, як і пояснював фалсівас. Я зупинився там на мить і уважно прислухався, але зсередини будівли не долинало жодного звуку. Тоді я легко перестрибнув наверх стіни, а звідти на дах низької прибудови. Через цей дах виднівся кінець ангару, в якому гарнал побудував свій корабель. Я впізнав його по великих дверях, вмонтованих у стіну. Фал Сівас сказав мені, що крізь щелину між двома дверима я зможу побачити внутрішню частину ангару і швидко визначити, чи все ще там корабель. Але всередині не було світла, ангар був повністю темним, і я нічого не міг побачити, прилипивши око до щелини. Я спробував зрушити двері, але вони були надійно замкнені. Тоді я обережно рушив уздовж стіни в пошуках іншого отвору. Приблизно за 40 футів праворуч від дверей я виявив невелике вікно, приблизно за 10 футів над дахом, на якому я стояв. Я підстрибнув до нього, схопився пальцями за підвіконня і підтягнувся, в надії, що зможу щось побачити з цього місця. На мій подив і радість я виявив, що вікно відчинене. Всередині ангару було тихо, тихо і темно, як у пеклі. Сидячи на підвіконні, я просунув ноги у вікно, перевернувся на живіт і опустився всередину ангару, потім відпустив підвіконня і впав. Такий маневр природно сповнен небезпеки, оскільки ніколи не знаєш, на що приземлишся. Я приземлився на пересувний верстак, завантажений металевими деталями та інструментами. Моя вага перекинула його, і він з жахливим гуркотом впав на підлогу. Схопившись на ноги, я стояв у темряві, чекаючи, прислухаючись. Якщо хтось і був десь у будівлі, великий, як здавалося, то мало ймовірно, щоб галас, який я щинив, залишився непоміченим. І так воно й було. Раптом я почув кроки. Вони здавалися досить віддаленими, але спочатку швидко наближалися, а потім повільніше. Хто б не йшов, здавалося, ставав обережнішим, наближаючись до ангару. Раптом двері в дальньому кінці відчинилися – і я побачив двох озброєних чоловіків, чиї силуети вимальовувалися на тлі світла з кімнати за ними. Світло з сусідньої кімнати було не дуже яскравим, але його було достатньо, щоб частково розвіяти морок величезного інтер'єру ангару і показати, що тут немає корабля. Гарнал відплив. Я, очевидно, плекав марну надію, бо це відкриття приголомшило мене. Гарнал зник, і, без сумніву, де я Торіс була з ним. Двоє чоловіків обережно просувалися в ангар. «Ти бачиш когось?» – почув я запитання чоловіка позаду. «Ні», – відповів лідер. А потім голосно. «Хто тут?» Підлога ангару мала дуже неохайний вигляд. Бочки, ящики, бутлі, інструменти, деталі, тисяча й одна річ були безладно розкидані навколо. «Можливо, це було щастям для мене» оскільки серед такої кількості речей було б важко мене знайти, якщо я не буду рухатися, якщо тільки чоловіки не наткнуться прямо на мене. Я стояв навколішки в тіні великої коробки, плануючи свій наступний крок на випадок, якщо мене виявлять. Двоє чоловіки повільно йшли центром кімнати. Вони підійшли навпроти мого сховку. Вони пройшли повз мене. Я подивився на відчинені двері, через які вони прийшли». Здавалося, там нікого не було. Очевидно, ці двоє чоловіки були на варті, і лише вони почули шум, який я спричинив. Раптом мені спав на думку план. Я вийшов зі свого укриття і став між ними і відчиненими дверями, через які вони зайшли. Я рухався тихо, і вони мене не почули. Тоді я заговорив. «Не рухайтеся», – сказав я, – «і ви будете в безпеці». Вони зупинилися, ніби їх підстрелили, і розвернулися. Стійте, де стоїте, наказав я. Хто ти? запитав один із чоловіків. Неважливо, хто я відповідайте на мої запитання. І з вами нічого не трапиться. Раптом один із чоловіків засміявся. З нами нічого не трапиться сказав він. Ти один, а нас двоє ходімо прошекотів він своєму товаришеві. І, витягнувши свої мечі, вони кинулися на мене. «Я відступив від них. Мій власний меч був готовий відбивати їхні удари та порізи. Чекайте!» Я заплакав. «Я не хочу тебе вбивати. Послухай мене. Я хочу лише трохи інформації від тебе, а потім я піду». «Ого-го! Він не хоче нас вбивати!» – вигукнув один із чоловіків. «Ну жбо!» – звернувся він до свого товариша. «Стань зліва від нього, а я візьму його справа. То він не хоче нас вбивати? Егеш?» Іноді мені здається, що мені не дуже й належить хвалитися моїми незліченними успіхами в смертельних боях. Завжди, як мені здається, і безумовно так має здаватися моїм супротивникам, мій блискучий клинок – це жива істота, натхненна на свої дивовижні подвиги силою, що перевищує силу смертної людини. Так було й сьогодні ввечері. Коли двоє чоловіків напали на мене з протилежних сторін, моя сталь так швидко блискала в переруваннях, порізах і уколах, що я впевнений, що очі моїх супротивників не могли за нею встежити. Перший чоловік впав з розколотою головою в ту ж мить, коли опинився в межах досяжності мого клинка. І майже в ту ж секунду я пронизав його товариша в плече. Потім я відступив назад. Його рука з мечем була непридатна, вона безвольно звисала вздовж тіла. Він не міг втекти». Я був між ним і дверима, і він стояв там, чекаючи, поки я пронижу його серце. «Я не хочу тебе вбивати», – сказав я йому. «Відповідай на мої запитання правдиво, і я дозволю тобі жити». «Хто ти і що ти хочеш знати?» – прогорчав він. «Неважливо, хто я. Відповідай на мої запитання і дивись, щоб ти відповідав правдиво». Коли відплив корабель Гаранала? Дві ночі тому. Хто був на борту? Гарнал та Урджан. «Більше нікого? – Наполіг'я. – Ні, – відповів він. – Куди вони прямували? – Звідки мені знати? – Тобі буде краще, якщо ти знатимеш. Ну ж бо, куди вони прямували? І кого вони брали з собою? Вони збиралися зустрітися з іншим кораблем десь біля Геліума, і там вони збиралися взяти на борт когось, чиєї я ніколи не чув. Вони викрадали когось заради викупу? – Наполіг'я. – Він кивнув. – Гадалю, так і було, – сказав він. «І ти не знаєш, хто це був?» «Ні. Де вони збираються переховувати цю людину, яку викрадають?» «В якомусь місці, де її ніхто ніколи не знайде», – сказав він. «Де це?» Я чув, як Гарнал казав, що збирається в Турію. «Я отримав майже всю інформацію, яку ця людина могла мені надати, яка б мала будь-яку цінність». Тому я змусив його провести мене до маленьких дверей, які виходили на дах, звідки я потрапив до ангару. Я вийшов і почекав, поки він закриє двері. Потім я перетнув дах і стрибнув наверх стіни внизу, а звідти – у провулок. По дорозі до будинку Фал Сіваса я швидко планував. Я зрозумів, що мушу ризикувати відчайдушно, і що, яким би не був результат моєї пригоди, її успіх чи невдача, цілком залежить від мене. Я зупинився в публічному будинку, де залишив Джата Ора, і знайшов його, який з нетерпінням чекав на моє повернення. Місце було настільки заповнене гостями, що ми не могли говорити приватно, і тому я взяв його з собою до їдальні, яку часто відвідували Рапас і Я. Тут ми знайшли столик, і я розповів йому все, що сталося з тих пір, як я залишив його після нашого прибуття в Зодангу. І тепер, сказав я, сьогодні ввечері я сподіваюся, що ми зможемо вирушити до Турії. Коли ми тут розійдемося, йди одразу до Анхару і виведи летючий апарат. Слідкуй за патрульними човнами, і якщо тобі вдасться покинути місто, прямуй прямо на захід по 30-й паралелі на 100 гадів. Чекай на мене там. Якщо я не прийду за два дні, ти вільний діяти, як забажаєш. Розділ 12. Ми обоє повинні померти. Турія, вона завжди інтригувала мою уяву. І тепер, коли я побачив, як вона низько пролітає в небі наді мною, коли ми з Джатом Ором розійшлися на проспекті перед їдальнею, вона опанувала всім моїм яством. Десь між цим палаючим сяйвом і Марсом дивний корабель ніс мою втрачену кохану до якоїсь невідомої долі яким безнадійним її становище має здаватися їй, яка не могла здогадатися, що хтось, хто її кохає, хоч трохи знає про її ситуацію або куди її викрадачі везуть? Цілком можливо, що вона й сама не знала. Як же я хотів передати їй послання надії? З такими думками я прямував до будинку Фальсіваса, Але навіть попри те, що я був так поглинений, мої здібності, привчені до довгих років небезпеки, були на поготові, тож звуки кроків, що долинали з алеї, яку я щойно перетнув, не залишилися непоміченими. Невдовзі я усвідомив, що вони повернули на алею, якою я йшов, і йшли за мною. Але я не подавав жодних зовнішніх ознак, що чув їх, Поки не стало очевидно, що вони швидко наздоганяють мене. Тоді я розвернувся, поклавши руку на руків'я меча. І коли я це зробив, чоловік, який йшов за мною, звернувся до мене. «Я думав, що це ти», – сказав він, – але не був певен. «Це я, Рапас», – відповів я. «Де ти був?» – запитав він. «Я шукав тебе останні два дні». «Так», – поцікавився я, – «що тобі від мене потрібно?» «Тобі доведеться поспішати, Рапасе, я поспішаю». Він завагався. Я бачив, що він нервує. Він поводився так, ніби хотів щось сказати, але не знав, як почати або боявся торкнутися цієї тами. «Ну, бачиш», – невпевнено почав він, – «ми не бачилися кілька днів, і я просто хотів з тобою поспілкуватися. Просто трохи попліткувати, знаєш? Ходімо назад і перекусимо». «Я щойно поїв», – відповів я. «Як старий фалсівас?» – запитав він. «Чи знаєш щось новеньке?» «Нічого», – збрехав я. «А ти?» «О, просто плітки», – відповів він. «Кажуть, що Урджан викрав принцесю Гелію». «Я бачив, як він пильно дивиться на мене, щоб побачити мою реакцію». «Оце так», – запитав я. «Я б не хотів бути на місці Урджана, коли люди Гелію схоплять його». «Вони його не схоплять», – сказав Рапас. «Він відвіз її туди, де вони ніколи її не знайдуть». «Я сподіваюся, що він отримає все, що на нього чекає, якщо він заподіє їй шкоду», – сказав я. І, ймовірно, так і буде». Потім я повернувся, ніби збираючись піти. «Урджан не заподіє їй шкоди, якщо буде викуп», – сказав Рапас. «Викуп?» – запитав я. «А як вони оцінюють принцесу Геліума серед чоловіків Геліума?» «Урджан дає їм легко відбутися», – запропонував Рапас. Він просить лише два кораблі скарбів, все золото, платину та коштовності, які зможуть перевести два великі кораблі. Чи повідомили вони її народ про свої вимоги, запитав я. Один мій друг знає людину, знайому з одним із вбивців Урджана, пояснив Рапас. Таким чином можна було б встановити зв'язок із вбивцями. Тож він нарешті висловився. «Я міг би засміятися, якби не так хвилювався про Дею Торіс». Ситуація була очевидною. Урджан і Рапас були впевнені, що я або Джон Картер або один із його агентів, і Рапасу було доручено виступати в ролі посередника між викрадачами та мною. «Це все дуже цікаво», – сказав я, – «але, звичайно, це мене не стосується. Я мушу йти. Нехай вам добре спиться, Рапасе». «Насмілююся сказати, що я залишив щура в замішанні, коли розвернувся і продовжив свій шлях до будинку Фала Сіваса. Я думаю, що він не був так впевнений, як раніше, що я Джон Картер або навіть, що я агент воєначальника, бо, безумовно, будь-хто з них мав би виявити більше інтересу до його інформації, ніж я». Звичайно, він не сказав мені нічого, чого я вже не знав, і тому не було нічого, що могло б викликати в мені здивування чи хвилювання. Можливо, це не мало б значення, якби Рапас знав, що я Джон Картер, але мені було приємно, борючись із діяльністю таких людей, тримати їх у таємниці і завжди знати трохи більше, ніж вони. Знову Гамас впустив мене, коли я дістався до похмурої будівлі, в якій жив Фалсівас. І коли я пройшов повз нього і рушив коридором до пандуса, який веде до покоїв Фала Сіваса на наступному рівні, він пішов за мною. «Куди ти йдеш?» – запитав він. «До своїх покоїв?» «Ні, я йду до покоїв Фала Сіваса», – відповів я. «Він зараз дуже зайнятий, його не можна турбувати», – сказав Хамас. «У мене є для нього інформація», – сказав я. «Доведеться почекати до ранку наступного». Я обернувся і подивився на нього. «Ти мене дратуєш, Хамасе!» – сказав я. «Іди геть і займайся своїми справами!» Тоті він розлютився і схопив мене за руку. «Я тут дворецький!» – закричав він. «І ти повинен мене слухатися! Ти всього лише, а...» «Вбивця!» – багатозначно підказав я і поклав руків'я свого меча. Він відступив. «Ти не посмієш!» – закричав він. «Ти не посмієш!» «О, невже? Ти мене не знаєш, Хамасе? Я на службі у Фала Сіваса, і коли я на службі у людини, я слухаюся її». Він сказав мені негайно доповісти йому, «Якщо для цього потрібно тебе вбити, мені доведеться тебе вбити». Тоді його манера змінилася, і я побачив, що він боїться мене. «Я лише попередив тебе для твого ж блага», – сказав він, Фалсівас Сівас зараз у своїй лабораторії». «Якщо йому заважатимуть у роботі, яку він виконує, він розлютиться, він може вбити тебе сам. Якщо ти мудрий, ти почекаєш, поки він сам тебе покличе». «Дякую, Гамасе», – сказав я, – «я зараз йду до Фала Сіваса». Спи спокійно. І я розвернувся і продовжив іти коридором до пандуса. Він не пішов за мною. Я одразу пішов до покої Фала Сіваса, постукав раз у двері, а потім відчинив їх. Фала Сіваса там не було, але я почув його голос, що долинав за маленьких дверей на протилежному кінці кімнати. Хто там? Що вам потрібно? Забирайтеся звідси і не турбуйте мене, закричав він. Це я, Вандор, відповів я. Я мушу вас негайно побачити. Ні, ні, йди геть. Я побачу тебе вранці. Ви побачите мене зараз, сказав я. Я заходжу туди. «Я був на півдорозі через кімнату, коли двері відчинилися, і фалсі вас, блідий від люті, ступив у кімнату і зачинив за собою двері». «Ти смієш? Ти смієш?» – закричав він. «Корабля гарнала немає в ангарі», – сказав я. Це, здавалося, привело його до тями. Але це не зменшило його лють, це лише повернуло її в іншому напрямку. «Калот!» – вигукнув він. «Син тисячі мільйонів калотів! Він переміг мене!» «Він поїде до Турії. З великим багатством, яке він привезе. Він зробить все, що я сподівався зробити». «Так», – відповів я, – «Урджан з ним. І що таке поєднання, як Урджан і великий, і безпринципний вчений, може зробити, неможливо обчислити». «Але у тебе теж є корабель Фалсівас. Він готовий. Ти і я могли б поїхати до Турії. Вони б не підозрювали, що ми приїдемо». «У нас була б вся перевага. Ми могли б знищити Гарнала і його корабель, і тоді ти був би господарем». Він зблід. «Ні, ні», – сказав він. «Я не можу. Я не можу цього зробити». «Чому ні?» – запитав я. «Турія – це далеко. Ніхто не знає, що може статися. Можливо, щось піде не так з кораблем». «Можливо, на практиці все буде не так, як у теорії. На Турії можуть бути дивні істоти і жахливі люди». «Але ж ти збудував цей корабель, щоб летіти на Турію», – вигукнув я. «Ти сам мені це говорив». «То був сон», – пробурмотів він. «Я завжди бачу сни, бо в уснах нічого поганого не може зі мною статися. Але на Турії? О, це так далеко, так високо над Барсумом. Що, як щось трапиться?» І тут я все зрозумів. Цей чоловік був відвертим боягузом. Він дозволяв своїй великій мрії руйнуватися на його очах, тому що не мав мужності здійснити велику пригоду. Що я мав робити? Я покладався на фала Сіваса, а тепер він мене підвів. Я не можу тебе зрозуміти, сказав я. Своїми ж аргументами ти переконав мене, що полетіти на Турію – це проста справа. Яка небезпека може нас там спіткати, з якою ми не зможемо впоратися? Ми будемо справжніми велетнями на Турії. «Жодна істота, що там живе, не зможе нам протистояти. Одним помахом ноги ми зможемо розчавити найбільших звірів, яких тільки може витримати Турія. Я багато думав про це, з того часу, як вперше з'явилася ймовірність, що я можу полетіти на Турію. Я не вчемий, і мої цифри можуть бути неточними, але вони приблизно правильні». Я знав, що діаметр Артурії, як кажуть, становить близько 7 миль, тому її об'єм може становити лише близько 2% від об'єму, скажімо, землі, щоб ви мали порівняння, яке буде вам більш зрозумілим. Я підрахував, що якщо на турі є люди і вони пропорційні своєму оточенню, як людина на землі, то вони будуть лише близько 9,5 дюймів заввишки і важитимуть від 4 до 5 фунтів. І що земна людина, перенесена на Марс, зможе стрибнути на 225 фунтів у повітря, стрибнути в довжину з місця на 450 фунтів і в довжину з розбігу на 725 фунтів, і що сильна людина зможе підняти масу еквівалентну вазі 4 тонни. На землі перед таким титаном крихітні істоти Турії були б безпорадними за умови, звичайно, що Турія була б населена. Я запропонував усе це Фалу Сівасу, але він нетерпляче похитав головою. Є дещо, чого ти не знаєш, сказав він. Можливо, цього не знає і сам Гарнал. Існує особливий зв'язок між Барсумом та його місяцями, якого немає між жодною іншою планетою в сонячній системі та її супутниками. Це припущення було висунуто невідомим вченим тисячі років тому а потім здавалося було забуте. Я натрапив на нього в стародавньому рукописі, який знайшов випадково. Він написаний оригінальним почерком дослідника і, можливо, взагалі не розповсюджувався. Однак ця дідея мене заінтригувала і протягом 20 років я намагався або довести, або спростувати її. Зрештою, я довів її остаточно. І що це? запитав я. Між Барсумом та його супутниками існує особливий зв'язок, який я назвав компенсаційною адаптацією мас. Наприклад, давайте розглянемо масу, що рухається від Барсума до Турії. Коли вона наближається до ближчого місяця, вона змінюється прямо пропорційно до того, як змінюються впливи планети та супутника. Отже, відношення маси до маси Барсума на поверхні Барсума буде таким же, як відношення маси до маси Турії на поверхні Турії. Ви були майже праві, припускаючи, що мешканець Турії, якщо такий існує, якщо він був би в такій самій пропорції до Турії, як ви до Барсума, був би близько 8 Софів Заввишки. І отже, якщо моя теорія вірна, а в мене немає підстав сумніватися в цьому, якщо ви подорожуватимете з Барсума на Турію, ви будете лише вісім софів за вишки, коли досягнете поверхні місяця. «Безглуздо», – вигукнув я, – він гнівно почервонів. «Ти не більше, ніж невіглас вбивця», – вигукнув він. «Як ти смієш ставити під сумнів знання Фала Сіваса? Але досить про це. Повертайся до своїх покоїв. Я повинен продовжувати свою роботу». «Я збираюся до Турії», – сказав я, Якщо ти не підеш зі мною, я піду сам». Він повернувся, щоб зайти до своєї маленької лабораторії, але я пішов за ним і був близько позаду нього. «Забирайся звідси», – сказав він. «Не заважай, або я накажу тебе вбити». Саме тоді я почув крик з кімнати позаду нього і жіночий голос, який кликав «Вандор! Вандор! Врятуй мене!» Фал Сівас позеленів і спробував кинутися в кімнату і зачинити двері переді мною, але я був надто швидкий для нього. Я кинувся до дверей і відштовхнув його вбік, коли заходив. Переді мною відкрилося жахливе видовище. На марморових плитах, піднятих приблизно на чотири фути від підлоги, було надійно прикріплено кілька жінок, так що вони не могли поворухнути жодною кінцівкою або підняти голову. Їх було четверо. У трьох з них було видалено частини черепа, але вони все ще були при свідомості. Я бачив, як їхні перелякані, жахнуті очі повертаються до нас. Я повернувся до Фала Сіваса. «Що це означає?» – вигукнув я. «Яким пекельним ділом ти займаєшся?» «Геть! Геть!» – закричав він. Як ти смієш вторгатися у святі володіння науки? Хто ти, собако, черв'яче, щоб ставити під сумнів те, що робить фалсівас, щоб втручатися в роботу мозку, масштаби якого ти не можеш осягнути? Геть, геть, інакше я накажу тебе вбити». «І хто мене вб'є?» – запитав я. «Звільніть ці бідні істоти від їхніх страждань, а потім я займуся вами». Настільки великою була його лють або жах, чи обидва разом, що він тремтів усім тілом, як людина з паралічем, а потім, перш ніж я встиг його зупинити, він розвернувся і вибіг з кімнати. Я знав, що він пішов за допомогою, що незабаром, ймовірно, на мене накинеться все населення цієї пекельної обителі. «Я міг би погнатися за ним, але я боявся, що поки мене не буде, тут щось може статися, і тому я повернувся до дівчини на четвертій плиті. Це була Занда. Я швидко підійшов до неї. Я побачив, що її ще не піддали жахливій операції Фала Сіваса, і, витягнувши свій кинжал, перерізав пута, які її тримали. Вона зіскочила зі столу і обійняла мене за шию. «О, Вандор, Вандор!» – вигукнула вона». «Тепер ми обидва повинні померти. Вони йдуть. Я їх чую». Розділ 13. Переслідування. Наближення озброєних людей сповіщав брязкіт металу об метал. «Скільки їх іде, я не знав, але ось я тут, маючи лише власний меч між мною і смертю, і мою спину, притиснутою до стіни. Занда була безнадійна, але залишалася спокійною і не втрачала голови». У ті кілька коротких миттєвостей я побачив, що вона була мужньою. «Дай мені свій кинжал, Вандор», – сказала вона. «Навіщо?» – запитав я. «Вони вб'ють тебе, але Фал Сівас не матиме мене, ані цих інших, щоб їх далі мучити». «Я ще не мертвий», – нагадав я їй. «Я не вб'ю себе, поки ти не помреш, але для цих інших немає надія. Вони моляться про милосердну смерть. Дозволь мені позбавити їх від страждань». Я здригнувся від цієї думки, але знав, що вона має рацію, і передав їй свій кинжал. Це було те, що я повинен був би зробити. Це вимагало набагато більше мужності, ніж зустріч з озброєними людьми, і я був радий, що мене звільнили від цієї жахливої роботи. Занда була позаду мене. Я не бачив, що вона робить, і ніколи не питав її про це. Наші вороги зупинилися в зовнішній кімнаті. Я чув, як вони перемовляються між собою. Тоді фалсівас підвищив голос і закричав мені. «Виходь звідти і здавайся!» – заволав він. «Або ми зайдемо і вб'ємо тебе!» Я не відповів, я просто стояв там чекаючи. Згодом Занда підійшла до мене і прошепотіла. На протилежному боці цієї кімнати є двері, сховані за великим екраном. Якщо ти почекаєш тут, фалсівас пошле людей до тих дверей, і вони нападуть на тебе спереду і ззаду. Тоді я не буду чекати, сказав я, рухаючись до дверей, що вели в зовнішню кімнату, де я чув, як шепочуться мої вороги. Занда поклала руку мені на руку. Зачекай хвилинку, Вандор, сказала вона. Залишайся там, де ти є, обличчям до дверей, а я підійду до них і різко їх відчиню. Тоді вони не зможуть застати тебе, зненацька, як де ти відчинив їх сам. Двері були на петлях так, що відчинялися всередину, і таким чином Занда була б захищена, коли б вона відчинила їх всередину, і стала за ними. Занда ступила вперед і схопилася за ручку, а я стояв прямо перед дверима і за кілька кроків від них з довгим мечем у руці. Коли вона відчинила двері, всередину блиснув меч з жахливою силою, який би розколов мій череп, якби я там був. Людиною, яка тримала меч, був Хамас. Відразу за ним я побачив Фістала і ще одного озброєного чоловіка, а в тилу був Фалсівас. Тепер старий винахідник почав кричати на них і підганяти їх, але вони стримувалися, бо тільки одна людина могла пройти через дверний отвір за раз, і жоден з них, здавалося, не смакував ідею бути першим». Насправді Хамас відразу відскочив назад після свого удару, і тепер його голос приєднався до голосу Фала Сіваса, закликаючи двох інших увійти в лабораторію і знищити мене. «Вперед, люди!» – закричав Хамас. «Нас троє, а він один! Вперед ти, Фістал! Вбити калота!» «Заходь сам, Хамасе!» – прогорчав Фістал. «Заходьте, заходьте і дістаньте його!» – верещав Фал Сівас. «Заходьте, боягузи!» Але ніхто не заходив, вони просто стояли там, кожен підштовхуючи іншого. Я не хотів марнувати час, і на те було дві причини. По-перше, я не міг терпіти навіть миті непотрібної затримки у пошуку деї Торіс. А по-друге, завжди була небезпека, що може прибути підкріплення. Тому, якщо вони не зайдуть до мене, мені доведеться вийти до них». І я вийшов до них, і так раптово, що це збентежило їх. Хамас і Фістал, намагаючись уникнути мене, відступили на людину позаду них. Він був лише рабом, але він був сміливою людиною, найсміливішим із чотирьох, хто стояв переді мною. Він грубо відштовхнув Фістала і Хамаса вбік і кинувся на мене зі своїм довгим мечем. Фал Сівас вигукував йому слова підтримки. «Вбий його, волаку!» – верещав він. «Вбий його, і ти отримаєш свою свободу!» Почувши це, волак рішуче кинувся на мене. «Я бився за своє життя, але він бився за це і за щось ще солодше за життя». І тепер Хамас і Фістал підкрадалися до мене, як два боягузливих шакали. Вони кружляли на краю бою, чекаючи, щоб кинутися, коли зможуть, зробити це, не наражаючи себе на небезпеку. «Твоя вага в золоті волаку, якщо ти вб'єш його!» – закричав фал Сівас. «Свобода і багатство!» Тепер мій супротивник, здавалося, був натхненний. Життя, свобода і багатство, яка князівська виногорода, заради якої варто боротися. Але я теж бився за безцінний скарб, за мою незрівнянно дею торіс. Наполегливість атаки чоловіка відкинула мене на пару кроків назад, так що я тепер стояв у дверному отворі, що було дійсно найбільш стратегічною позицією, оскільки це заважало гамасу або фісталу атакувати мене збоку. Відразу за мною стояла Занда, підбадьорюючи мене тихими словами підтримки. Але хоч я цінував їх, я не потребував їх. Я вже був налаштований закінчити справу якомога швидше. Лезо марсіанського довгого меча таке ж гостре, як бритва, а вістря гостре, як голка. Це хитрість зберегти цю гостроту леза під час бою, приймаючи удари зброї супротивника на тильну сторону свого клинка». І я пишався своєю здатністю робити це, зберігаючи гостре ріжуче лезо для тієї мети, для якої воно призначене. Мені потрібне було гостре лезо зараз, бо я готувався виконати невеличкий трюк, який я успішно використовував багато разів раніше. Мій супротивник був хорошим фехтувальником і надзвичайно сильним в обороні, так що у звичайній фехтувальній сутичці він міг би продовжити дуель на значний час, але в мене не було такого наміру. Я хотів закінчити її відразу. Готуючись, я відтіснив його назад. Потім я штрикнув його в обличчя. Він зробив саме те, що я знав, що він зробить. Він відкинув голову назад, мимоволі, щоб уникнути мого вістря. І це підняло його підборіддя, оголивши його горло. З моїм лезом, все ще витягнутим, я швидко розрізав справа наліво. Вістря мого меча пройшло лише кілька дюймів, але його гостре лезо розрізало йому горло майже від вуха до вуха. Я ніколи не забуду вираз жаху в його очах, коли він похитнувся назад і впав на підлогу. Потім я звернув свою увагу на Гамаса і Фістала. Кожен із них хотів, щоб інший мав честь вступити зі мною в бій». Відступаючи, вони робили марні випади в мій бік своїми кінчатами, і я неухильно заганяв їх у кут, коли фал Сівас втрутився у справу. Досі він задовольнявся тим, що вигукував пронизливі підбадьорення та накази своїм людям. Тепер він підняв вазу і жбурнув її мені в голову. Лише випадково я побачив, як вона летить, і ухилився, і вона розлетілася на тисячу осколків об стіну». Потім він підняв щось інше і кинув у мене, і цього разу він влучив мені в руку, що тримала меч, і фістал майже дістав мене тоді. Коли я відскочив назад, щоб уникнути його удару, фал Сівас кинув ще один невеликий предмет, і куточком ока я побачив, як Занда зловив його». Ні Фістал, ні Хамас не були хорошими фехтувальниками, і я міг би легко їх здолати в чесному бою. Але я бачив, що ця нова тактика фала Сіваса майже напевно стане моєю загибелью. Якщо я обернуся до нього, інші будуть позаду мене. І як би вони скористалися такою дарованою богом можливістю? Я спробував їх обійти так, щоб вони були між фалом Сівасом і мною». Таким чином вони б захистили мене від його снарядів. Але це легше сказати, ніж зробити, коли ти борешся з двома чоловіками у порівнянно невеликій кімнаті. Мені жахливо заважало те, що я повинен був стежити за трьома чоловіками. І тепер, коли я відтіснив Хамаса назад ударом, я кинув швидкий погляд у бік фала Сіваса. І коли я це зробив, я побачив, як снаряд влучив йому між очей. Він впав на підлогу, як колода». Занда підірвав його на його жвитівці. Я не міг стримати усмішки, коли звернув всю свою увагу на Хамаса і Фістала. Коли я загнав їх у кут, Хамас здивував мене тим, що відкинув свій меч і впав на коліна. «Пощади мене, пощади мене, Вандоре!» – закричав він. «Я не хотів нападати на тебе, мене змусив фал Сівас!» І тоді Фістал кинув свою зброю на підлогу, і він теж став на колінки. Це була найогидніша вистава боягузтва, яку я коли-небудь бачив. Мені хотілося пронизати їх наскрізь, але я не хотів бруднити свій клинок їхньою мерзенною кров'ю. «Убий їх», – порадила Занда. «Ти не можеш довіряти жодному з них». Я похитав головою. «Ми не можемо вбивати беззбройних людей холоднокровно», – сказав я. «Якщо ти цього не зробиш, вони завадять нашій втечі», – сказала вона, – «навіть якщо ми зможемо втекти. Там є інші, які зупинять нас на нижньому рівні». «У мене є кращий план Занда», – сказав я, – і негайно міцно зв'язав Хамаса і Фістала в їхній упряжі, а потім зробив те ж саме з Фалом Сівасом, бо він був не мертвий, а лише приголомшений. Я також заткнув роти всім трьом, щоб вони не могли кричати». Зробивши це, я сказав Занді йти за мною» і одразу ж пішов до ангару, де корабель стояв на своїх рештуваннях. «Чому ти прийшов сюди?» – запитала Занда. «Ми повинні якомога швидше вибиратися з будівлі. Ти збираєшся взяти мене з собою, чи не так, Вандор?» «Звичайно, що так», – сказав я. «І ми дуже скоро виберемося з будівлі. Ходімо, можливо, мені знадобиться твоя допомога з цими дверима». І я повів її до двох великих дверей в кінці ангару. Вони були добре підвишені, однак, і після того, як їх відомкнули, легко розсунулися в сторони отвору. Занда ступила на поріг і виглянула назовні. «Ми не можемо втекти цим шляхом», – сказала вона. «До землі 50 футів, і немає ні драбини, ні інших засобів спуску. Тим не менш ми збираємося втекти через цей дверний отвір», – сказав я їй, розважаючись її загадковістю. «Просто йди зі мною, і ти побачиш, як». Ми повернулися до борту корабля, і мушу сказати, що я був далекий від тієї впевненості в успіху, яку намагався демонструвати, зосереджуючи свої думки на маленькій металевій сфері, що містила механічний мозок у носі корабля. Думаю, моє серце перестало битися, поки я чекав, і тоді велика хвиля полегшення прокотилася крізь мене, коли я побачив, як відчинилися двері, і драбина опускається до підлоги». Занда дивилася з широко розплющеними від подиву очима. «Хто там?» – запитала вона. «Нікого», – відповів я. «А тепер швидко піднімайся і не зволікай, у нас немає часу тут тинятися». Вона, очевидно, боялася, але слухалася мене, як добрий солдат, і я пішов за нею по драбині в кабіну. Потім я наказав мозку підняти драбину і зачинити двері, а сам пішов уперед до кімнати управління, а за мною дівчина». Тут я знову зосередив свої думки на механічному мозку, що був прямо над моєю головою. Навіть з урахуванням демонстрації, яку я вже бачив, я все ще не міг переконати себе в реальності того, що роблю. Здавалося неможливим, щоб ця нечутлива річ могла підняти корабель з його будівельних лісів і безпечно провести його через дверний отвір. Але ледь я сформулював цю мотивуючу думку, як корабель піднявся на кілька футів і майже безшумно рушив до отвору. Коли ми виринули в тиху ніч, Занда обхопила мою шию руками. «О, Вандор, Вандор!» – вигукнула вона. «Ти врятував мене від лабитів цієї жахливої істоти! Я вільна, я знову вільна!» – кричала вона істерично. «О, Вандор, я твоя! Я буду твоєю рабинею назавжди! Роби зі мною все, що забезпечаєш!»